Hålla Guds bud Kapitel 5, verserna 1 till och med 5 1 Var och en som tror att Jesus är Kristus Han är född av Gud Och den som älskar fadern älskar också hans barn 2 Att vi älskar Guds barn ser vi där av att vi älskar Gud och håller hans bud 3 Detta är kärleken till Gud Att vi håller hans bud Hans bud är inte tunga, Fyra. eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Fem. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?